«Ти добре знаєш лісовий шлях на Богослав?» – питав той. «Знаю добре, бо я тут ріс. Завтра світом ти вестимеш нас тим шляхом. А тепер звернувся Потоцький до Хоронжого. Отведіть його до лікаря, нехай погоїть йому, щоб він був живий». Весь цей день козаки татари дратували поляків –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 Діставши від перебийнося звістку, що дозори козацькі чують у польському таборі скрипіння колес і метушню, догадався, що поляки, налякані галаганом, збираються тікати. Розводив свої полки так, щоб ранком вдарити на них з усіх боків. Як тільки почало світати, галаган, замотаної і прив'язаної до боку рукою, повів передній відділи польського війська до Березового лісу. Овступивши в ліс, польське військо зразу почало розтягуватись, бо дорога була вузька, а війську ж було майже з тисячу возів та панських ридванів. Проте полякам здавалося, що все йшло на добре. Ворог ніде не виявлявся і збоку росі не наступав на задніх. Через дві години, коли сонце вже добре світило крізь віти Берез, Алган дійшов до того місця, що з нього шлях пішов понад крутим байраком. А заднє ж польське військо тільки тепер виходило з окопів і купчилося біля лісу. У той час до почали спускатися з гори козацькі полки Нечає та Богуна. Виблискуючи гострими списами і коливаючись, мов спіле жито на вітрі, запорозці двома живими річками збігли до росі, вихопилися добрими кіньми на поле і розгорнувшись широкими лавами побігли на поляків – Жах охопив заднє польське військо, що не встигло ще зайти в ліс, і в ньому почалася метушня. Поляки палили у казаків з мушкетів, поспішаючись заховатися у лісі, давили один одного. Скоріше, скоріше гукали вони на тих, що тяглися вузькою лісовою стежиною. Але тим перепиняв рух обоз, і вони плуталися поміж деревами, шматуючи собі одежу і розгублюючи зброю. Що далі в задньому польському війську гармидер більшав. І тільки Калиновський, що прибіг на постріли, дав військові деякий лад. До того ж, Нечай та богун спинили своїх козаків, щоб не лізти на мушкети, бо рішучий натиск на поляків Хмельницький звелів їм робити тільки після того, як з боку крутого байраку вони почують вибухи гармат Перебийнаса. Тим часом Джеджалій за своїм повком.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 Щинилося тісно та й шарварок. З півгодини прогаяли, поки розтягли засіку і засипали рівчак, а тим часом Джеджалій наскочив на поляків з правого боку, Морозенко з білоштанниками-лугарями уже виявився з лівого, і всі козацькі полки, не насідаючи дуже на поляків, що хвилини міцніше оточали їх з усіх боків». Отбиваючись від козацьких наскоків, польське військо пішло далі, понад самим байраком, що звався Крутим. Той байрак і справді був дуже крутобокий, Углиб же був такий, що за кущами й деревами дна його не видно було. Так ішли поляки ще з півгодини, поки дійшли до другої засіки. А знов почали розтягати дерева, але погоничі під наскоками козаків не хотіли вже дожидати, поки засіку розберуть та полагодять шлях і почали її обминати. З того вийшло полякам велике лихо, бо у засіки були покопані рівчаки, ями, вози перекидалися, коні билися і падали в ями, погоничі з переляку почали розбігатися, і у сьому обозі щенився великий гарвейдер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 Нарешті і цю засіку порозкидали, полагодили шлях, і військо посунулося далі, покидавши по рівчаках та ямах скілька десятків возів. Тепер шлях пішов вниз, спускаючись у самий байрак. Правий бік шляху був вищий за лівий, а хури обозу сунулися ліворуч, саме туди, де вздовж шляху виявився глибокий рівчак. Це вже перебий ніс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 з полегшеною душею, лишаючи землякам краще життя, ніж було до того часу. Тим часом шлях щодалі ставав крутішим. Хурщики не спромоглися вдержувати розпалених галасом та пострілами кони, і ті побігли з гори в байрак на переднє військо, з гуркотом котилися вози вниз, і серед вигуків людей та гармейдеру падали в рівчак, що був на дні байраку. «Стійтеся!» «Тійте!» – ті, ті, гукали польські полковники до погоничів, та вже ніяка сила не могла б спинити тепер вози. Багато погоничів, рятуючи своє життя, поскакували з возів, а коні й воли бігли туди, куди штовхали їх вози, хто вперед, хто ліворуч, падаючи разом у широкі рови. Скоро рівчак на дні байраку був повний побитими кіньми та поламаними возами, та вже й над ними зростала купа потрощених унівець возів Те саме робилося і в тому рові, що простягся впродовж байраку, ззаду ж набігали знову хури і натовпи, налякані козацькими наскоками. Скрізь по обозі стояв нечуваний галас та гармейдер, а переднє польське військо, рятуючись від возів, що прожогом перли вниз байраку, мусило розбігатися в усі поки.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 Тільки недовго довелося йому радіти. Раптом почув він поклик Калиновського. «Докупуй всі! полковник Бігановський! Упорядкуйте переднє військо!» В цю мить він побачив Галагана і направив свого коня до нього. «Смерть зрадникові!» З тим вигуком Калиновський піскочив до Галагана і вдарив його по голові своєю важкою шаблею. Від того удару в голові Микити зашуміло, світ потьмарився йому в очах, і він упав під деревом, як скошений будяк. От тобі проклятий пес. скрикнув Калиновський і погнав знову до обозу. Стійте, стійте, гукав він не до обозних. Держіть кони, якщо не хочете, щоб я порвав всіх вас восноручно. Та було вже пізно. Зачувши гармати Привийнаса, на заднє польське військо вдарили полки нечая і Богуна, з боків надавили за своїми козаками Джиджалі та Морозенко. І польське військо, мов шалене, почало кидатися то в той, то в інший бік. Вози наміхали на вози, гармати на гармати, і все це, люди, коні, вози, перемішані поміж себе, котилося згори в глибокий байрак до рук козаків Перевийноса. Передчуваючи недобре, Калиновський погнав на гору до Потоцького. Скрізь побіля обозу йшов бій поляків з козаками, і польному гетьману відоводилося часом шаблою прокладати собі дорогу. Отій сутець ціх хтось навіть зачепив його шаблою по плечі, завзятий вояка добіг до коронного гетьмана вже скривавлений. Потоцький тим часом сидів у великому редвані, зап'ятому з усіх боків за вісами. Там він уже і поснідав добре, випивши півпляшки венгерського, і був уже як під чаркою. «Пан коронний гетьман снідає», – сказав Клиновський глумливо, – «під той час, як військо його гине». «А панові хто ж не дає снідати?» – розсердився Потоцький, побачивши свого ворога. «Де ж там військо гине? Що десь хлопи стріляють з рушниць? Так пан польний гетьман уже і налякався?» «Військо гине, кажу я», – суворо відповів Калиновський. «Козаки з усіх боків, спереду б'ють на нас гармати, наш обози гармати лежать уже по рівчаках та у байраці догори колесами». І все це через те, що пан коронний гетьман зволів покинути Шанці та ще й довірився зрадливому хлопові, що навмисне завів нас у цю пастку. Тепер спалахнув Потоцький. «Якщо військо загине», – скрикнув він, – так не через мене, а через пана Польного гетьмана, бо він одраяв мені заранее одійти з корсуня ближче до польських городів. Ні, не через мене, а через те, що пан коронний гетьман страхополог і пішов назад, замість того, щоб іти вперед. Хто його знає, до чого дійшла б та сварка поміж гетьманами, коли б до ридвани не набіг полковник Одживольський, що захищав обоз з лівого боку. Панове гетьмане! У війську безладдя жовніри розбігаються, а пан Корецький лаштується своїм повком покинути обози бігти до Києва. Отже, Вольський казав правду. Легкодухий власник багатого корця зрозумів, що польському військові неможливо тепер зрятувати свого обозу, і що єдиний порятунок лишився в тому, щоб пробитись крізь козацьке військо і вийти на битий шлях. Той шлях був з правої руки, і до нього і збирався кинутись полковник Корецький з своїми двома тисячами вершників. Почувши цю звістку, Калиновський залишив суперечку з Потоцьким і побіг до Корецького, застав, що той саме гуртував свій полк. «Кидайте, вози та гармати!» – гукав Корецький своїм уланам. «Годі вже морочитися з ними, коли ворог оточив нас з усіх боків. За мною всі я виведу вас з цієї проклятої пастки і приведу в Київ!» «Пане полковнику», – підскочив до нього Калиновський, – «вам гетьман наказав захищати обоз з правого боку. Треба слухати наказів. Годі вже захищати», – відповів Карецький. «Не вміли дати доброго ладу військові, то нарікайте на себе, а я йду на Київ. Пане полковнику, це бунт і зрада. За них слухняність до гетьмана годі страхати», – перебив Карецький. «Я сам тепер буду гетьманом своєму полкові». Гей, панове Осаули, ротмістри і хорунджі, повертайте свої хоругви і всі за мною. Дві тисячі комонників повернули в праву руку і геть покинули обоз. Калиновський лишився сам між лісом і обозом, і щоб хоч як-небудь захистити обоз, з цього боку побіг назад, маючи на думці перевезти сюди частину заднього війська, але...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 Середину ж продерли і вирубали в пень Джеджалі та Морозенко. Поляки почали кидати зброю, віддаватися на ласку перемостів. Гармати перебийнося замовкли, а козаки почали щільніше сходитись і отбирати в поляків коней та зброю. Хмельницький, довідавшись від Дорошенка про втечу Корецького, послав полковника Небабу з доброю ватагою запорожців доганяти польського вельможу,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 перед переможцем. «Де ж коронний гетьман?» звертався Хмельницький до полковників. Але ніхто з них під час бойовища Потоцького не бачив, і вже згодом знайшли в замкнутому і за завісами Ридвані, де він куняв після доброго сніданку. Коли Хмельницький під'їхав до гетьманського Ридвана, той був оточений цілим натовпом козаків, що піднімали Потоцького на глум. «Ей, Потоцький, Потоцький!» – сміялися вони. «В тебе розум, жіноцький! Чи не ліпше б було тобі в хаті сидіти та медвино пити, аніж заводитись з нами козаками воювати?» Приголомчений подіями Потоцький сидів в Ридвані тихо, а проте, як тільки побачив Хмельницького, зараз розпалився і почав на нього гримати, мов на свого холопа. Щасливою перемогою козацький гетьман – подарував своєму ворогові ту образу і, дігнавши козаків, зволів повернути гетьманський Ридван назад і везти коронного гетьмана до Чигирина, не висаджуючи навіть з Ридвана.